إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من de anfusina wamin sayeati a'malina may yahdihi allah fala ومن يعد للفلاح دليل الله واشهد الله لا اله الا الله واشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل دويق مخرجا جعل الله له من كل دويق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد وأبو داود وابن ماجا رحمهم الله زماي عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروه بعد قراني حقي مسيسا او يو حديثه پاک استا سولوان دي اولستو إلهلعلامین دی مونږ ورته څو ته د خپل د صحیح سمج اپدی د عمل کول توفیق را نشکې دا یاتي مبارکا لفظي ترجمه دادا الله ويتوبوا باسی الله تغن مومنانو یلی او کسنادی او کسپتو بی وانی کار نگی ټول په اتفاق او پجم سره الله تا توبو واسې نو کال چتا سوټو لو صحی توو بیستا نور کریم یو واد کيل علکم تفلحون دید پار چتاسو کامیاب شي په دنیا قبر او خیرت دریو وارو زیونو کی گرد دی دریو وارو مقاماتو کامیابی الله تڑلی دا او دے مشروط اگرزو لی دس ہی تو بے سرا کمو غوای چې په دنیا کې دې مونږ کامیاب شو د مشکلاتو او مصائبونو دې الله مخلاص کی قبر کې دې مونږ د الله دا عذاب نخلاص شو میدان د محشر کې دې مونږ د مصائب او مشکلاتو نخلاص شو لدلیل فاره واحد وجا الاله العالمین صحیح توبه ګرځو دې ما حدیث الوستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت تے وی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی مل لزمل استغفار چاہچے استغفار لازم رونیو یعنی پخپل وکڑوخ پے مان دے د خفلو گناہوں نتووب او باج ی یا اللہ لهو من کل دویق مخرجا نو الله دهر شتینا دل دوتو لارب جوڑکی و من کل هم من دهر غم او فکرنا فرجن دخلاسی لارب الله جوڑکی او رزق باور کی د تا د اغه زنه کې د د په خیال او ګمغان کې ني نو راټول دنیا کې قومه مسلمانه او کفار دي دا ټول پریشانه دي هغه سوچ وي دام زمونږ یو بد نصیبی د دې مشکلات او کتا اسباب لټاو او اختیارو خ دانووي چې د بره نه دااکم دا راغلی د هغې د بندېدو سااس بااب دی مسی ګوره د کټ نه روانږي او د بره نه جوړږي او چې د کمم ځې نه روانهه شوي او مونږې داغه ځې نه د جوړوو سوچ کوو نو نوه به هم خبره روانهووڅره مسله ځای زاتمنو چې جوړږي د قته نه سمرره پریشان چې راضي دا د کته نه راځي اوس که دغه پریشان و چې د کته نهېمونږه لې کوو او کته اسباب غلی اختیارو نو دا زمونږه ناپهی ده کته اسباب هم دی د اسبابو د شریعت په درجه ررج کې استعمال شي او چې د عذااب د بره نه راغلی ده د پاهڅپ کاردي. ورځ موږ د ټولو د دنیا نه نا الله ناراضه ده پټمام دنیا کې وبارا غلي ټول پرېشانی پرېشانی ده بل په لګو غوړي باران مسلسل روان ده باران د الله رحمت وی خو چې په قدر ضرورت وي زموږ دي علما او ذکر کړي موسی علیہ السلام وئیدا اللہ نہ تفوس کڑیو چ اللہ استاد یو قوم درزاون گئی س نہ خدا او د ناراض گئی س نہ خلا وے زما موسی زیشی دی قوم ناراضیم چی ضرورت وی نوباران بکو اچینی نہ بکو ازما د ناراض گئی نہ خدا دی ضرورت وی باران بپینکو با اجکل ضرورت نی را د وجه نه زمونږ اوواموخواواسوو وکوتونو مونږ ټولو ته دا سو چم په کار دی چې مونږ صحیح توبه به شو ننګوره په تمام دنیا کې د ظلم بازار ګرم دیڅمر سمرنا کې ویلدي په دنیا ک تو دي تا زمون د کتابو للییکي ومونونه مخکم د پتونونه چې راغلی د هغې وجه ازارو. دا غي وجاسون سوق مظلومان چې دردولي او غیر ربت جړلي وو نن هم په تمام دنیا کې د امت د وینو سره د مال جان او د حیا سره لوبي کیږي داغه امت د دې بچي کوندې یتیمانان رب کریم ته جاړي بل سلار نشتا په څه ډول نه نتیجې د نړۍ په مونږ باندې وشي عذاب پر راځي دانه چې رعیت توبه basin نن اجتماعي تور شره کفار او دا غیر سره زناد قره جمع شي او د امه مسلمه ویلیت وې دا هغه کورونه په کندراتو بدل شي دا غي کوم زنانا او بچي اول خجوند دي نه پاتې کی چې پاتې شي یا پرلار کوشو کې شفه وای اخر د دې چغو بس نتیجه وي دا ښار برازییا زابونه بیا به هیڅ کوم پختہ نه پوهي کله الله دې دنیا والو قوتو تخي چې رببر یو قوت او شته کچري هغه پکړ لګیا به حکم په پتند په ییزګوي ان اخزه علی من شدین دالانی ول ډیر صحوی دام راغلی الله تعالی حبیب او الله ظالم ته مهلت ورکی او ګورای چې روي دي شنو به د خلاصی سلا رل وي اوس د خلاصی لا ردانځ چې مونږه سمراسباب اختیار کوو سمراسباب اختیار کوو نو عذاب لذیکیgina د فیران په وختي عذابونه راغلي نو غره غم په دې نتیجې له رسیدني چې زما لخرې زما اسباب زما ډاکټري اصول دا اوسلی شي ختمولې نو زه یې صحیح گزر زر موسی عليه السلام لګا ره پاته ورته ویل کېږي راذاب خدای دې چې ما د بني اسرایلو معشومان زبح کو ویلی تو یو رسول الله السلام دې ارکتا ذربنا سوالو وسمداده چې موږ د ظلم نه توبو وباشو حکومتونه وباسي خاص کر یو غریب شړې بس ظلمو کی اگر شي غمد خپل شان مطابق کمې نه کوي په دې انشاء الله سو کې دنده د حکومت دې شوګ دې وینه تپوش نشي کوله شوګ دې د حياته پوش نشي کوله دې خلکو لټول پکار دي اکبرنا عذاب راځي نو پاسبا وګو باندې د دې بنیادی ش لټول پکار دی چې عوام او خواش ټول توبه وباسي نو د تو به سربځمای عزت مند د عذاب د دې کی تور لوی لوی کافر فراون چې کله خبره خطا شو نو شې وکړ ایدہ الله ذا حبیب د دور دشمنان پټولو کې خطرناک الله حبیب او صحابه ازار کړي دې د وینو د جان مال سره لوبيو کې نور رحمت للعالمین بس خلا الله تواضع کوي یا اللهم سينینا کسلیوسف الله داس قسطنا پرا ولی لکد یوسف, یوسف علی السلام په زمانه کې چې قسط دروز بس تو مشرکان نو مکی قحت مصلج یو وبارا لا یو قحت مصیبت راغ را مشرکان نو لہری کو سیخط او د وفد او د جرگی په شکل کې مدینی مروره ته راغ او الله حبیب مخې ته جڑا او فریاد رحمت للعالمین لا ششک او هغه با مصیبت خاص الله سے ڈرے کو نو سچی ديزه موږ د اعمالو زمای عزت مندور نتیجا را موږ نن د وظیفو تپوس کوي ځېنو وظیفو په کار را د وظیفې نمخ کې توبه استل په کار دي د کوی د بو کو دیش تو د پاکې دو تپوس خلک له کله کې یا ګندګي ته او بش کدی اوسړی کوې په لید او دې د عالمنا تپوس کوي چې سوت بوکې ته وبا سمواله ته 200 په زیوې سلور سوتې وباغه ګندګي پکې پرتا لا اې د الله بندگان حکم سمر د کټه اسباب اختیار کو کې سمر اسباب د ډاکټر اې دې حکومتونو دې او چې بره والے نه بندې په اسباب نخلا شي کو دیو جنا الله دې مون ټول ته دا سوچ راو دي چی ار یو سڑی داووی جنا عذاب زمان وجن دے او دیکھ پل رب تا صحیح توباو باسی نو دو توبو تا وجن سید العالمین فرمائی چاہا کہ صحیح توباو استغفارو کو تولی و باگانی پریشانی مسائب با ختم کی تول غمونا فی کرونا دا امت به ختم کی د وظیفه په زمنګ تا ول څه دي بوکي والرو با سوچ د کوینا غندګی لري کو دا وظیفه خو په منځله ده بوکو اول موږ ټول توبه استل فقار دي ادا شپ چې او سړې وې دا فلانه دی نا بادشاه دی وې جما وجدا او رئیت دی وې جما وجدا کفار د توبه واسي اسلام دی رهړي ور کې اسلام دړي دا خو د وي جمع متې مسله من نه ازاره ننکه د اومت په لاسو کې وس شته نو دد ر شته د ځونو کې دا, دا, دا خبره مشهه لا او دی کې شتمشته چې کېد دیشی دا سیوی، د شام ځمکه ټول ډیری ډیری پراتري سمره ژديدي ټولو ورتهه پهخوا زموږ د پوختتن نو اشارې ورله تول دی دنیا کافر ورت اشهر اوخته اوغه بعدي تول پډيرو بدل کله اگر چا واقعہ رنده ذکر کا وی او معشومه او تول کور زنانا رسیمړو او پډيري ناس دخل کور په ملب والے نو اچ او ورته سکے وی ز خپل رب له ورخه نو رب له سو پرخت او ددوا او روخت روخ بیا کثر د کز مکه نن عزار بره ختللی د مظلوم د وخکوو چې دو ځې په نشتا بس هغه جړه بره ځي نو بیا به داسې عذاابونه چې قسم دی که چا علاج شووي یا د غ بچا به چا سرنی ووجه ددي اسبابو په ځې مونږ ته دا ته چدا عذاب چاروسته نوغه ناراضه ده هغه برازیکی کی پس چمنګ ټول د خپل ظلم زیاتی او گناهونو نا زمای عزت مندوب پس شش شرط او باو پاسو بد شش شرط او به شر الاله العالمین شکړه الاله العالمین دا عذابونو غره و يسيتو به شر عذابم پورته کیږي او چې کوم را روان دي هم پرته تي خورګه مو خیالي کسم دې کوم صحیح توبې لته یارې چا چې پر دې حقونه نیولې دی هغه ورкай आकाश دې درځي دې غوګونو راخو سره ور سره کہانی وژړل ا درځي په دې زر وای چې زما دې توبہ لا او چې کمز مکه نیولې کمزدادی نیولې کم حق نیولې ورкай تسبیل توبو وای نو مالک پور ته څنګه توبو وای د ظلم یو بازار د مندو په دنیا کې ګرم له سوق کې څوک سم بي دي نه کوي اغل هر کس مه حفاظت دې صرف کو پون دي د نوصدا د الله او د الله د رسول په خبره دا دی وخي کومه شهيد وو نه با نه نور بمدا عذابونه مونږه تاسو ته سکی تاسو ګورې ازاب دې د عذاب نه نا نه راو فائده پکار خدا چې دا عذاب په وخت کې خیراتونه صدقې خلکو کې نو کوم دکاندار چې لویه لري ګریم پریږي مزم کوي تسبیح دی د شلوشه په سلوي خو کو نی کو او صاحب مزم خلق لوام توبه وباسه ابو خلق لوي توبه وباسه اخر راتوبه وبو وباسې شو پکار خدا او چې دا عذابونو په وخت کې سړي صدق خیراتونه صدقاتو کې الله ورته وسور کړي دوی چې دا غریب دې په دوه خداکار باندې یې راز په دې دوه درو کسانو او د وس مطابق د ضرورو پینزو کسانو خرچه برداشت کو ناغج کمشه او سره پروت نو د شلو پځه هغه په سلوي دخل کو د پریشانې او د مصیبت نا هغه इजمد عزت مندو ناجایز फायदा اخدي پس زموږ دې مشالو او د پریشانو ټولو کې حل سره چمو الله طرف ترجو کو حکمرانا دی موکي خواسي موکي اوايه موکي ځکه الله سره نه دو حکمران وسيليږي نه ور سره د غريب وسيليږي چليږي ور سره اوسچا وسيليږي تاسو نو وا د چا لاسو کې چې سمره قوتونه او طاقتونه دي د یو وسم نه چليږي و صرف د الله د خالق او مالک چليږي الله دې موږ له توفيق را چې مونږ زمای عزت مندو توبه وو وړو دا هغه ته وینه پزبا بیا ظاهری اسباب چې مونږ دا پکار دي دا پکار دي دا غرستو خبره ده دا کم زه نه بریادی خبره چې دا عذاب الراه نه نه عذاب دره سي د ظلم د وجنه د زیاتی د وجنه کله چې ظلمونه په دنیا کې لري شي او د مظلوم دی وینو سره لوبي جوړې شي او لوبي کوي خلک عورت او ټوک اخකාරي نو پدغه وخت زمای عزت مندو عذابو ناراضي دا عذابو نه بندي کیږي پدې جمغا ټول زمای مندو الٰہی العالمین طرف ته شہی توبو واسو الله وعده کړي او حکم کړي وتهوبو الٰله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحو وای تووبو با صح الله ته خویوتن نه ټول لغون په اتاع کوبا صی پس الهلا لمین و چې صحیح تووب وته د وج نه په کار دا دی چې میډیا حکومتونه تووب طرفته متوجي تو دمونږ په خول نه را ځې خبره په خول نه راځې دا چې کمم ذات روستې ی غ زات نااره مندو نبی نو هغه ساته زمایستمند نوبي عليه السلام ته ګرباږ خلکو داس باب مشروب کړ. او زې پر خلک ته پوښونو کې نو د د توبې پرې مناروا کارو را شروع کړ. او ټول اس په خلک باندې و نو آیا تاسو د بارا نو د مصیبت په وخت خپل پیغمبر ته باندې باندې شولې. دا یو قسمه ده الله طرف نه دروجونه بل طرف لروانی دلی ورته الله حبيب صلی الله علیه وسلم چې باران ډېر څه د سبې وی دا څېنی دی ویلی چې څنګه بانګونه وایي باران 150 او درې دنیا دجمی مبارکه او رسوا نو صحাবী وی قربان دا خو یو افتباران وره او نور خو برداشت نشتا نو سید العالمین لا شتکل اس دا نزده کو او بان هزار غبر هزار غړې کوټې لختل ابي وقت ابي موكي ابي محل بي ذيبان غونا مي الله حبيبي اللهم حوالينا ولا علينا الله مون نهګیر چا پیره باران چې کمز کې ضرورت ډرې ورې ولا علینا او پهمونګې موورې الله هم علىآخمي واب ال لم نه پډیرو په غرونووي روورې و بتونیل اوودیا او په خوړونې رووب وَمَنَا بِتِشَجَر اَوْ كَمزَايُونَ شِدَوُنُ بُطُطُكِي دُجِي رواه البخاري رحمه الله امام بخاري رحمه الله په صحيح کې دا ذکر کړه اوس ګراتا دعا چاته اجازه تاسو ها بھائی ماشاء الله انور بس باندې دعا یې کېک په خبره باندې بازار زلې رشفي کوټې لکه چې باب بانګونه ګوره چې کمځ کې راغلی یا غځای کې بهواایو لکه هلی علمو دا اما مسله پې زوممونځو تهمونږ بانغ وواو جم ته دوباره بانګم وایي دا په هادی صحیحو کېثابت ثابت خبره نه د معژوم غکې بانغ وایو هغې معه کې یو هدي راغلی چې هلی علم لیکل زعیف دی او د کسهتو سرک د وجه نه د حسن مررتبی ته رسېدللی دین علاوه و برابر غلی نه د وباب په وخت کې بلکې زموږ علماو لیکلي زموږ فتاوی دارلوم دی وبن کې اهل علم مخکل لیکلي وې د وباب او د قحت په وخت باندېونه ویل بدعت ته نو مصیبت مونږ په بدعت لري کو مصیبت بل لري کې د الله او د رسول فتوا اتوارې د د باران او د اب وختې تاسو مخې واورېدل الله حګوره چې وبا راغلی وه لاسی پورتهتلل دوای وه او د غې دوعاه ووج نه لکه مکې واللهبارې خته وبا راغلی وه نو د چا په دوال دی شوه غګورې په چاچې راغلی وایي او قسم م ته اسلام ارانو او په خپلو کلسه شل یو کافر کې اسلام نم راړی خزول مضلووم له خ را شي ما زیات. او ما ظلم کړې چې ما ناحق مسلمانان وجل دی بجلی وجل ما شوبان می وجد نو عذاب زما عزت مندول لریکیږي په دیوانه چې موږ تاسو د الله رب العزت طرف ته توجه کو تهوبو باسو استغفار او هغه وظایف چې تاسو مخ کې جمعه کې ووریدل خو راغه وظیفه د توبې نه پښوي وظیفه سی توبہ ناقص وی دا دوام غوراغه مخفي جمعہ کې تاسو واوړې دلغه ماشاالله وموایي او ور سره دا ومایي حديث پاک کې راغلي دي نبی عليه السلام فرمایي چې سارو ماخام دادو او وي اعوذ بكلمات الله التاماته ميا شر ما خلق لم يدره شيء چاچداوی اوج وکلمات الله ہے تا ما من شر ما خلقا در پیری ساروی در پیری ما خاموی اس شی به تکلیف نہ ور کای اس شی پس نہ کای تکلیف بنور کای او قبل کلمہ ہو ما شاء الله یاد بئی سار ما خام در پیری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فل ارض ولا فالسماء وهو السميع العليم نو هغه کلماته بوایې دموایې ور پکور کی نبی رسول سلام دی او کثر هغه وی پیغامې ټولش په خوب نه لیکړې سید العالمین ورته یو وی لنم چې چلو الله حبيب ورته کتابه کليمه ویې یا سن او بیا او ذل کلمات له من شر ما خلق قدری پیری وګوره دا مار لړم د هر څه تکلیفنا د هر یو پریشانای د هر یو بہانہ مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات را مونږ ته زما عزت مندو دا تعلیمات راکړي دارنګه الله حبیب فرمای دا حدیث دی امام بو ذکر کړي اسو کوئی مرفود ہے سو کوئی موقوف دے دا دعاغن او کتاب کی موږ اوسه مواورز دا ماغي کتاب کلا دا دعا ماغي کتاب چا چې سار ما خام و پیری وي حسبی الله لا اله الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم و پیری سا و پیری ما خام وې د دنیا او د اخرت کمو خبرو چې دې په سوچ فکر کې شو ننې ټول سوچ فکر کې چولی وکړې نه چولی د دې ټولونو په ورته الله کافی شي اوه دې کې مده الله وحدانیت کې ما ته الله کافی دې لا اله الا الله ته پریشانو د غمونو د مسايبو لري کول وانه بغیر د الله نه بل سوکلش پدغه الله مه توکل او بر وشکړي او هو رب العرش العظیم دار محام وپې د دامور سره وای هغه نور کوم دعاګانې مده کړي عامور سره وای په کار دا چېتهجودم پرې نځای څوکڅوک تجوېپ بندې سره کړي اچانه قذا شوي چې غذاه بند د کم زورړ دی کله د پاتې شي د موسیبتتونو تکلیفونو په وخت کسه په کار دي بایدتهجد په کار دی. قر نهپاتې شو ساارې نور روښې چې مو چې دغې قذا راکر ځایي نو د مشکلاتو پرشانو په وختې موږ او تاسو ته پیغمبر پهې غمبر ځای زمندو دا لاره خولی دارنګې راغلی مصاحبو مشکلاتو کې مسلمانان به کوي. کلشي مصیبتونه تکلیفونه په امت باندې ډیر شي نو دوی ذیب کم وظایف کوي یو پریشانی ډیر راسو سبب ويته نو د الله حبیب چې وکلا پریشانی ډیر شو الله ما لا سهله الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزنا اذا شئت سهلا صہیب حبان کی دا حدیث ذکر دی وی وی اللہ یوکار سانی کی نہ مگر چته اسان کی او تصخ نہ سخ مشکل چ کلو غواڑی س کولشی اسان وڈیش بس بندہ توجہ الہ کی او دغه توجہ الہ سره زمای مندو زمون استادو دا طول او مصیبتونو به الٰہی العالمین د دې سره لریکای چې موږ تاسو الله طرف ته شहीर رجوع کو پدغه شहीर رجوبہ زموږ او تاسو مشکلات او پریشانۍ دا ټول به الٰہی العالمین لريکای دارنګې مصیبت او تکلیف وو خدای لاد حبیب خاص دعاګانې دي بیا ګدعاګانې زوی عزت مندو موږ تاسو خفلی کو او هغه دعاګانو طرف ته مونږ تاسو زمای مندو متوجی شو نو څار ماخام د بازي دعاګانې کوي یو دعا المکرووب مشهوره دعا لا اتر د غم زده د زده دعا د مصیبت زده او د غمزده زده دعا سره د مصیبات او د مشکل په وخت کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم مونږه تاسو ته کوم دعاګان او تعلیم راکړي د یو دعاو المکروب ددا کوي لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض ورب العرش الكريم لا وباي زکوي تا غره ظاهری اسباب چې شوغي غیر فراموش وګ دي ته وای د خامزه ده دعا لا اله الا الله العظیم الحلی لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم غره د بارانونو د دې مصیبتونو یو وجدان وي مونږ د الله نه فرمانی کو الله سورہ سورہ مونږ تاسو ته فصل کای او شر زکات څوک نو واسې کو واسې او غره اقا شله مدنه موله په پټه دې لګی وسمالیا څوک له څل شوي تاسو نه ها څوک له څل کې معاف نگور دا مالیت مالیت چیلی ورکولنو نو اوچوز مالیت نا لیوز بسکه اوز بلک ادوو چی پشان لسمه ورکه مونگ اوشر پی جنونا زکاة پی جنونا کپی جنویه سمرا چی اللہ دیر کئی دمرا مونگ دا اللہ غا حق سکو آپا کی زمائی ذات مندو منہ کو ندا حضابون ددی وجن رازی چیل اللہ غا حق ادا کی گنا او که موږ د الله رب العزته حق صحیح طریقه سره ادا کو یا بد الله د طرف نمو او ته سره مدد ته او نصرت راځي او الله به موږ دعاګاه له ای مشکلات بل لري کای یو بجنه زما عزت مندو سور مسلمانان چې در ملاوی کی موږ ټول له صحیح توب وکړو او هر چا له پته لګی چې دې ګټ کې کی نیچه ما سی ماسه زیاتې کړی ما کې کم کم یېره معصوم رزول ما معني الله څومره حقونه زایا کړي دا بادشاہ تم پکار دی چې علاسو کې زور دی او رعیت تم پک الله بازابونه لري په خواګور اذابونه شي براله داورن زیب لمگیر رحمت الله له پدور کی وې عذاب او قحت راغل نه ورعیت جمون جم بس ته وَعَلَّا وِعَلَّا دَا زمان ساری دا قوم و غ ټول په پهمکه مسله غړولی والله ت جردله دا مسیبت زماده وجه نه راغلی بعدشا. ساار اډو د کوم استقاته ضرورت را الله څکل ساری چې خلک را پاید الله باران وورلی نو په کار دی چې د چا لاسوې زو دا زور خوط دی د پاهې در کړی چې ستا لاسو کې حکومت دی او د خلکو د ونو د حیا سره بلوبي کې. دا خو صاحب زوال برادیو کله حکومت وی خبرواله نیولو کله بیا حکومت والم نه پوي ور سوالوباني وی زلزلہ راغلی او ناغه صدر را خلکو له تسلی ورکړو چې کوم ژوندۍ پاتيو نه دې راتاو شو صدر یونیو وی زلزلہ راغلی تامو ته وینا تاموله خبرو لري د را کې ناغه نونو ور سټو دېد بای کوس دا الله عذاب چراش ګر رجل مومن د موسی علی السلام په دور کې او نیک شړې تیر شوه نو فرعون حکم کوي موسی علی السلام وجلو ټول وزیرانو پر سره په دښتېو کې بل په اسملای کې پاس چې بس موسی علی السلام وجلو نو راځل مومن را او وداولي وجلای اے جما هم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض نن ستاسو لاسو کې حکومت ده بادشاہی د لخروی او که دا برا عذاب راغینا دا حکومت او لخکر و واپس کی او د دنیا سمر روی قوت او طاقت دے تقریباً هر یو ظالم دا فرعونیت داوہ لرلے او دا دی چنوالا ورزی لخکر دي دی جیازون دي دی اسلحی دیری دی والا یو وڑوکی غنت شیر آلے گلے نگورا حکومتونا او پتخت و تاج او پاس لے او پاس د الله د دا عذاب زبا عزت مند مقابلہندگی دیږي دې کې زبا عزت مند او رجوع ال الله فقاردا یمنګ ټول سې توبه و باشو زمونږ د مشکلات او حل بس سې توبه را زنانه مباسی ناري ناري مباسی بادشاه دې مباسی د چالا سو کې ډنڈا لا مباسی او کڅوک به ډاڼډي او عاجز دې دې دېم الاله العالمین دې دې تووبو بسي بد تمام و مشکلات او حل زمایستوند سره ادا پکار دې چې الله سو کی زوري چې خپل کلمو یمر رضی الله نو په دور کې وې زلزلہ راغلی وای دای شانو شان ګوره د فاروق اعظم سوچ فکر مونږه تسخایي خلګو لپاره منبر درې دوی دا ستاسو د اعمال او وجدا اورسه درو خو زه دا وکځم چې جنډین زما ستاسو بکاتیش نتیجی دیوشی تا نتیجه دی او شتان رسول کار دی او هغه نتیجه مونږ ته الله او رسول hộiږي بای څه عذاب راځي سم مصیبت راځي دا زمونږ ظلمونو زمونږ ګناهونو داغي وجہ دا, دا مونږ په هارا درجه کې کی چې سوقیو خبر اور ظلم کو دا الله دین ته مشارک دا الله دین ته بالکل به پروايي اختیار کړی دیو جنم موږ ټول بثوباو باشو زم موږ د ټولو د مسائل او حل زم مندو پدی تو بکې دی او د الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم فرمایي او داناګنی چمګور د الله حبيب فرمایي ترمذی شریف حدیث ته انس رضی الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خل بنی ادم خطو او خیر خطو عین وایتول بنی ادم خطا کار دی غوړه په خطا کارو کې شي شي صحیح توباو باسي له دې صحیح توبې سره ذمای مندو وزمږ د او یوازې د کاور افهرت خبره نه تاسو وردل وې جا چې صحیح توباو واستغفار لازم رونیو د هر مشکل نه به الله لارخلو کی دا هر غم فکر نہ به الله اس اخلاصي را ولي ارزق بداغه طرفنا ميلاوي شي چې په خیال او گمان کې بني ويرزقه ورزقه من هيسو لا يحتشف رزق بولا وركي داغه طرفنا چې خیال او گمان کې بيهي نو اله العالمين لم تم ده شيته بتوفيق را تا رسول دې انده سي تو بي توفيق را درکي او الله دې ټول امتا د سي تو بي توفيق ورکي تر دې چې کفار هته دې ملله د سي تو بي توفيق ورکي چې مسلمان تر اجازه مکیږي نا سکه د عبد الله بس د ښاړي او مسلمان دی نه لاس او عزت په راځمه جکورونه دې ورلډي ور جوړ کړ ابجي دې در په در کړ نو بیا والله حليم دې صبر کوي هو ګورې جنېولو کی کړه جو دې زری نیولو کې بیا بلوي لوي کليمی وي ان نبه دې معاف کړي માતાو سلا واقعیا بار بار ذکر کړي یو تبلیغ والا مرګ ما سره حرم کې رمضان شریف کې ولاړو نو د حرم امام یو یاد سر ډیر ژیا ته جړل الله دې کوي چې مو ترجمه مزان نو ما تاسو ویده مام شه بیا یاد سره وړو جړل زیه ای ترجمه را لو کنو ما ولا ترجمه مو کا مقصد باندې مم په د باز خلکو نه الله ناراضه شوه نو په تمام کائناتو کې د کائناتو سردار لوي وای ګذوا ولا واډه کنو واډه هي زمو پیغمبر کزر پیریوې پری زمینا نو ګوره کله سړې داس اندازې د اورسي کې چې بیا بابا وای په مزايا غ مظلوم بو موي موي فریګه الله به فریزينا سوره توبه الله وي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم إذا عرش مالك فقهر كراغل فقهزب كراغل وإذا معا في غمبرك بخنور تغوالي وكن غوالي نيب ريزم كأويا زلدرا تويزر یولا افدرات جولی غرل خنی مافکوم نو کل اگر رب سو کی پدا سحکار کی را ایسی جدا سلوی لیو خلق جولی لی غرل خوئی نی پریزم ابراہیم علیہ السلام جولی غرل ودقو ملود دپارا سورِ حود کی رازی وی نور ور تصبر رکا نگو رد عرش مالک ور تسوئی یا ابراهیم اعرض عن هذا انهو کد جا امر ربک و انهو ماتیهم عذاب غیر مردود اذا ما خلیل مخوارا و ما تد دیبارک نور جولای مخوارا ما فیسا لکڑی دیبانی بینشکو روبا نو ګور ایبراهيم علی السلام جر اقولا او په قوم دوت نشکوره ککنی کپینشکورا نو ګور کله داشه حال راجی فران سومر لویه توبه است سمندر کې خود ته به وق بیانو دمر لویه کلیمه ویه سورې یونس کې وای قال امنت انه لا اله الا الذی امنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمين الله ويستوي وبس قسم دې کو پا دو دو توبې پرېخو نو کړه ګوردا چې وی چې دو توبې وخت د سړی نه خطا شي د الله د لوی قدرت او قوت خاوند خلم کای وګوره چې نیولو د بیا ځما ایزت مند تاسو اورید بعضی خلک دور غړی جنو دی وجن اومت تا پکار دی کونکون ازار دی چانا نالی زمون کتابونو لیکنی ما آغا حوالی رئیس تی چی دا بیماری و باغانی داکسر دا ازار دا وجن را دی ایک یو سر کمزوری سو کنیشت نو ربی نیشتا نو کاغا رب تا ہوئی اور اغا رب پا قہر کرا آغا بیابا سو خبر سنبا دی وجن دینا مخی مخی مخی مونتا سوچ پا کار دی په موږ دی کو ادهن دي کتابونه او واقعي ذکر کړې وي او او نګوره او صخر چرته لاړو حجل لاړو نا صرف وساتي ظلم کول ناغي ورته خط خو دي خبره نه منی کېږي نه ذاتي غزهزم رب لوام حرم تروانو جاغزت په توبوشو جو نو کو شو و او جمعات لراړې او اغفر یاد دوکو او یو ذل په پا قهر کرا غی نو بیا بیسوک سببا لئی دی وجن اللہ نارا سده منتولولتو بیستل پا قهر دی د سمره اید سمر امتنا حقی ویلی سشوی تو ایشت دائی کنڈی گردی داغی در پا در بچی گردی ایخ پلکورو رن پیجنی داسی ظالمان تریکی سرے والا ہم وار کرد کل ک مالک په قهر کراږي دا به ګوردی په لو ګورآ هغه د چادر از ساز د هزار د وجنه راغلي کاغه بیا دغم پاغم د معاف کوي لکه تاسو ورز الله سوره توبه کې نبی رساله وی کو کو الاغوا کزر فی ریو اومې ابراهیم علی السلام او یا الله صبر وکا و, و زمای ابراهیم مخواړه بس ماوس فیصله د قهر او غضب کړي پدې به نشکوروب سره د هغه د جڑا او الله پاغې شکا وا غیب باندې نشکور کلو یو لوی قوت څخه تاسو کې زور ده اتار سکول شه او تبرید تاوې وی, وی لخرې دي اما نشوک تاسو نشی کوله په مقدس مکہ وګوره تاسو والا ک تاسو کی نبی آوي سو خبر اوراټی نه بیا به شکر اټو لای سم عزت مندو سبحانک الله وبحمدک اشهد ان لا اله الا الله انت اصرف يا الله دا عذاابونه موسیبتونه زمونونه او د ټولو مت نه په خپلرحرحم او کرم باې پور کې الله لکه څنګه زمونږ حکومتونه کته ز... اسباب و کې ریتته او قومونو ته حکمونونه کوي دیته زمون سوچ را ولی چې برهمالک طرفله سپ ک د عذاابې ل چا د طرف نه راغلی هغه سره روغه په کار ده موږ دا ټول تن د دوایانو او د سبابونه ډک کوو. وچی غیره ولی وره الله <سؤال> دا عذابونو روسي په مخ کې قومونو یو ډېمه په حکم راشللونو په ایمنګکان مکرر کړ زموږ دی کتابونو کې نه هغه خلکو ورته پښوغان راوستل <سؤال> چې واره ګره پښوغان نو الله <سؤال> چې موږ ګکان په پښوغانو غالب <سؤال> کړي <سؤال> اسباب کته ګورې س کوول نې زای که کله وه مالک په که غذب کې راغې الله د موږ ته او ټولو مته تر دی ک د کافرو تمې د صحییت تو في غورې. بله سلاره زای زتمندو نشتا د کوفارونا او د مسلمانانو نه ذاابونه به په صحی وب لري کېږي. الله د ماته او ټولو متې ممس متته د صعی و ب تو في غور کې یاره دا اوباو مصیبت لري کې. الله د بارانونو تهسبببر ووررکې الله مونږ د خپل قهره او د غذب نه اوساتې اللهمونږ استابې ګانې استاد عد حبيب اومتو مونږ د خپلو کوته هو دګونهو د ابو اقرار کو الله مونږ د خپلو ګونهو د ابو کوته هو اقرار کو ته د عذاابونه موسیبتونه او د تمام میدونیا د مسلمانانو نه لري کې اللہ لا کفارم کتوبو باسی دا امت مسلمہ دا قتل و قتال و دا دی دا مال <سؤال> و جان دوینو دا لوگونا داینا مذاب پورتاکی او کنا نو باسی دا اللہ تی پخپل <سؤال> گرف و عثمانی و عذابون و حلاق و تباکی وصل <سؤال> اللہ